6. Egy kékes nap ragyogott fel az űr feketeségében, amikor az ismeretlen naprendszerbe érkező kovenant megkezdte a lassítási műveletet. Ahogy a negyedik bolygóhoz közeledett, a hídon mindenki a helyén volt, minden organikus és nem organikus szem és fül azt a kékes fehér pöttyöt figyelte, amely felé tartottak. A bolygónak két holdja volt, Mindkettő kisebb, mint a földi. Mind a kettő figyelemreméltó pályát járt be a planéta körül, de ezen kívül semmi különös nem volt bennük. Közel sem tűntek olyan érdekesnek, mint a világ, amely körül keringtek. A hídon Rix a profi szerencsejátékosokat megszégyenítő szem koordinációval működtette a berendezéseit. Ma hasonlat találó. Ő sem igazán tudhatta, mit hoz a következő pillanat. Végigmegyek az összes kommunikációs csatornán, még azokon is, amelyek csak elvileg léteznek, de az a helyzet, hogy interferencián, fehér zajon és némi magas frekvenciájú visszhangon kívül eddig semmit sem találtam. Megpróbálom izolálni és elemezni a jeleket, de mindenütt csak zaj és zörej. Értelmetlen. Összepréselte a zajkait. Bizonyos forrásokról még azt sem tudom megállapítani, hogy természetes vagy mesterséges eredetűek -e. A bolygó magja kemény, az ionoszféra töltése erős, a sarkok kilengése jelentős. Ez a hely egy elektromagnetikus kuszaság, átnézett a többi konzóra. Ti hallotok valamit? A közelében, miközben Covenant folytatta az óvatos ráközelítést, Daniels mozdulatlanul és szótlanul a műszereire összpontosított. Oram a feleségétől visszaszerzett két acélgolyót forgatta a tenyerében. Ideges volt, de ügyelt rá, hogy a golyók koppanásai lágyak maradjanak, senkit ne zavarjanak meg. A központi navigációs állásnál Walter figyelte, ahogy anya folyamatosan finomítja a feléjük közeledő bolygó és két holdja vizuális jeleit. A topográfiai részletek egyelőre még nem jelentek meg, de Walter tudta, hamarosan ezek az adatok is rárajzolódnak a megjelenő képre. Végül Upverse volt az, aki válaszolt Rix kérdésére. Az egyik füléről lehúzta a fejhallgatót, megrázta a fejét. Nagyjából ugyanazt fogom, amit te, eltekintve attól, hogy egy külön csatornán folyamatosan veszem a kísértetünk jelsorozatát. Elhúzta a száját. Mellesleg egy kicsit már kezdelegem lenni ebből a dalból. Tenesszi drámaian felsóhajtott. A szirének hangja. S mikrofon meghallja szíved alát, bölcsebemberként hajózik tovább, mormolta Daniels. Amikor Oram éles oldal pillantást vetett rá, megvonta a vállát. Nem kritikának szántam, Homéroszt idéztem. – Jól van – mondta Tennessee. – Bármi is van odalent, az biztos, hogy nem Skülla és nem is Nyugat-Virginia. Riggs felemelte a fejét, Tennessee-re nézett. – Egyébként mi az, hogy Nyugat-Virginia? – Egy ősi tribális demarkáció – magyarázta Walter, anélkül, hogy felnézett volna a kijelzőről. – Egykor nagyon sok létezett belőlük. Még akkor, amikor az ilyen dolgokat relevánsnak tartották. A világot akkoriban néhány tucat kisebb politikai entitás alkotta, melyek mindegyike a saját érdekeinek próbált érvényt szerezni, ahelyett, hogy a bolygó és a rajta lévő lények javára cselekedett volna. Rix elgondolkodott. Kíváncsi lennék ilyen felállásban, hogy voltak képesek az emberek arra, hogy bármi értelmes célt elérjenek. Sehogy, felelte Walter. – Nem értek el semmit. Még mindig rengeteg az interferencia a teljes spektrumon. Upworth mindent megtette annak érdekében, hogy izolálja és tisztábbá változtassa a befogott jeleket. Oram alig kontrollált izgalommal válaszolt. Menjünk belépési távolságra, és készítsük fel a leszálló egységet. Ahogy a Covenant bolygó körüli pályára állt, a szenzorok és a szkennerek folytatták a bolygó vizsgálatát, az információgyűjtést. Minden adat anyához továbbítódott, a komputer pedig folyamatosan dolgozott, hogy a szaporodó részletekből összeállítsa a minél teljesebb képet, és meghatározza a kolónia számára legmegfelelőbbnek tűnő helyet. Az információgyűjtésnek addig kellett folytatódnia, míg a mozaik teljessé válik míg minden valóban fontos kérdés megválaszoltatik. A változó jellegű adatok, a hőmérséklet, az időjárás jellemzői és hasonlók aktualizálása is folytonos volt, így a leszálló csapat pontosan percről percre tudhatta, mire számíthat. Miközben a hídon lázas munka folyt, az expedíciós csapat tagjai, Személyes felszerelésükkel a kezükben a leszálló egység dokja felé tartottak. Mivel már tudták, hogy az érkezési ponton milyen klímára és környezetre számíthatnak, meleg, szürke terepruhát, megfelelő bakancsot és fülvédővel ellátott sapkát viseltek. A bés színű mellények zsebeibe minden szükséges kisebb méretű holmi belefért. A nagyobb tárgyakat és azokat, amelyeket szükség esetén gyorsan elő kellett kapniuk, a derék szíjaikra akasztották fel. Rózentál közlegény és Ankor egymás mellett lépett be a leszálló egységbe. A nő ideges volt, a férfi inkább lakonikus. A kontraszt nem volt szembetűnő, de érezni lehetett. A nő feszültségét érezve Ankor oldani akarta a hangulatot, ezért megkérdezte. Ültél már leszálló egységben élesben? Rózentál nyelt egyet. Csak szimulátorban, felelte. De azt mondták, az teljesen olyan, mint a valódi. Szimulátor, mormolta ankor. Remek! Rózentál rávillantotta a szemét. A férfi biztatóan rámosolygott. Miután a csapattagjai elhelyezkedtek az egymással szemközt lévő padokon, és becsatolták a biztonsági hevedereket, a kovenant hídján tartózkodók továbbították az anya által kiszámított vektorokat. Rögtön látszott, a feladat nem könnyű, de végrehajtható. A navigációs holóadatok vihar jelenlétére utaltak, ráadásul a tervezett leszállóaknában gyakori volt a villámlás. A képek hol homályosabbá, hol élesebbé váltak, az adatokkal együtt folyton változtak, ahogy a releváns információk beérkezésével folyamatosan végrehajtották az aktualizálásukat. Mivel Oram és Daniels csatlakozott a leszállókhoz, Tennessee vette át a hídon a parancsnokságot. Nem igazán örült a feladatnak, de minden tőle telhetőt elkövetett. Ő is látta azokat az adatokat és képeket, amelyek a leszálló egységben ülők előtt megjelentek. Bízott benne, hogy az atmoszféra kitisztul, de legalább szelidebbé válik a vihar, ám csalódnia kellett. Pokolian erős az ionoszféra. Rossz az idő, szólt Bellerix a kommunikátorba. Feris, úgy látom, mintha plazmavihar lenne a termoszférában. Állandó, 250-es szelet mérünk, és ennél valamivel erősebb, lefelé és felfelé irányuló légáramlatokat. Egy másik kijelzőre pillantott. Anya a lehető legjobb küld benneteket. Akár hiszitek, akár nem, másút még ennél is rosszabb a helyzet. A leszálló egység fedélzetén Ferisz parancsokat mormolt a vezérlő konzolnak. A berendezések az utasításoknak megfelelően beállították magukat. Olyan körülmények között, amelyek odalent vártak rájuk, szükségszerű volt, hogy egy ember irányítsa az egységet. A robotpilóta egy verőfényes nyári napon nagyon szépen le tudta volna tenni a gépet egy homokos tengerpartra, ám amikor az időjárás kihívást jelentett, semmi sem múlhatta felül, nem pótolhatta az emberek reakcióit, semmi sem pótolhatta azt a képességüket, hogy akár az utolsó utáni pillanatban is képesek voltak döntéseket hozni. Előfordult, hogy a valódi pilóták nem a kézi könyvekben és szabályzatokban leírt szempontok szerinti legjobb megoldást választották, de általában elmondható volt róluk, hogy pontosan azt tették, ami az életben maradáshoz szükségesnek bizonyult. Oram és Walter előreült a pilóta a csapat többi tagja a hátsó részben a padokon foglalt helyet. A kapitány alig bírta tűrtőztetni magát, annyira izgatott volt. Walteren természetesen nem mutatkoztak érzelmekre utaló jelek. Hátulról néhány ideges suttogás és nevetés hallatszott, miközben a leszálló egység rendszerei online állapotba álltak. Ferisz kissé előre dőlt, és megpróbálta szemre meghatározni a kompjúter által kiválasztott közelítési szöget. Látom, hová tartunk, közölte Rixell a kommunikátoron keresztül. Pokoli pálya! Állati durva lesz keresztül repülni ezen a viharon. A szeme időnként a leszálló egység belső szenzorainak jelzőire villant. Tényleg ez a legjobb vektor, amivel anya elő tudott állni? Attól tartok, igen? Upverse hangja bocsánat kérőnek tűnt, ahogy keresztül visszhangzott a kommunikátoron. És a kommunikációval is lesznek problémák, miután leértetek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy rajtatok tartsam a szignált leszállás közben, de ha figyelembe vesszük a vihar intenzitását, és azt, hogy mennyit fogtok hánykolódni, hát nem biztos, hogy percenként tudunk majd csevegni egymással. Oram a nőre nézett. Ferisz és Tenesszi volt a legjobb pilóta házaspár, amelyet a társaság talált. Mindkettejükben tökéletesen megbízott, de ezúttal nem a földi kiképző bázison gyakorlatoztak, és még csak nem is egy olyan jó indulatú bolygót vettek célba, mint például a Mars. Biztonságos itt leszállni? kérdezte halkon. Ferisz komoran a kijelzőre nézett. Attól függ, mit nevezünk biztonságosnak? Oram elvigyorodott. Akkor ne nevezzük biztonságosnak. Nevezzük okésnak. Elhallgatott, majd hozzátette. Na, izzítsuk be! A szomorkás, már-már zordarccal várakozó Daniels kivételével a leszálló egységben ülők ideges nevet issel reagáltak Oram megjegyzésére. A kapitány olyan ritkán próbált humorizálni, hogy tőle még ez a vérszegény vicc kísérlet is meglepően hatott. Páran, vidáman felkiáltottak, néhányan vihogva összeütötték a tenyerüket. Oramot kisé meglepte az emberei reakciója. Hátrafordult, rájuk mosolygott. Ahogy ezt megtette, a tekintete összetalálkozott a pillóta fülke közelében ülő Karinéval. A felesége biztatóan rákacsintott. Oram mosolya szélesebbé változott. Ferisnek túl sok dolga volt ahhoz, hogy részt vegyen az általános örömködésben, minden figyelmét a fő összpontosította. Normál módú ereszkedés a szignál pozíció fölött. Felkészülés? Kész! Anya, kérlek, koordináld az indítási folyamatot. A kovenant pozícionáló rakétái azonnal működésbe léptek, biztosítva, hogy a hajó a kiválasztott leszállási pont fölötti geoszinkronális pályán maradjon. A fedélzeten 2000 ember aludt, nem is sejtve, hogy az őket szállító csillaghajó terven kívüli kitérőt tett, és ha a felvételek kedvezőknek bizonyulnak az új bolygón, akkor valószínűleg már nem is folytatja eredeti útját. Vettem! Hallatszott anyahangja a hajó és a várakozó leszálló egység, Kommunikátoraiból. A hajót a szignálpozíció fölé koordinálom. Szimultán bolygó körüli pályára állás. Megtörtént. Egyes leszállóegység megkezdhetik az ereszkedést. Az ereszkedést megkezdjük kovenant. Feris elkattintotta a szükséges kapcsolókat. A leszálló leszállóegység érezhetően megrándult, amikor elválasztódott a hajótól. A rándulást követően, ahogy kikerültek a hajó mesterséges gravitációs mezőjéből, az osztag tagjain erőt vett a hányinger, Nem érte váratlanul őket. Beindultak a hajtóművek, a leszálló egység gyorsulva eltávolodott a hajótól, és megkezdte útját a gomolygó, dühöngő atmoszféra irányába. Apwörsz a kovenant hídján elfoglalt pozíciójából kísérte figyelemmel a leszálló egység mozgását. Minden simán az előírásoknak megfelelően ment. De még nem érték el az atmoszférát, gondolta a nő. Mivel rázós érkezésre kellett számítani, úgy vélte nem árthat, ha kicsit bátorítani próbálja a többieket. úgy úgyis rájön majd, mit csinál. De ártani senkinek sem árthatott a dologgal. Szuperül néztek ki ide fentről Ferris. Az ereszkedési szög tökéletes, a sebességetek pontosan annyi, amennyinek lennie kell. Hála az égnek, települsz a kicsikével, nem a vénember. Tennessee a híd túlsó oldaláról színlel sértődöttséggel nézett Upwörszre. Adjuk ezt a vénemberezést, ha lehetséges. Ferris elvigyorodott. Akinek nem inge, ugye, az ne vegye magára. Te is tudod, legszívesebben mit rántanék magamra, mondta Tennessee meglehetősen kétértelműen, de azután ismét elkomolyodva, hol az előső megfigyelő ablakra, hol pedig a konzolján sorakozó kijelzőkre nézett. Az ablakon keresztül természetesen már látta a leszálló egységet, de az nem akadályozta meg abban, hogy a szemét erőltetve újra és újra megpróbálja felfedezni. Képzett szakember volt, komoly tapasztalatokkal rendelkezett, de mint általában a pilóták, ő is jobban szeretett a saját szemére hagyatkozni, mint a műszerekre. Elég ebből ripakodott magára. Most, hogy Oram és Daniels is a leszálló egységen tartózkodott, ő volt a kovenant parancsnoka. A vihar durvának látszott, az atmoszféra látható részének szinte egészére hatást gyakorolt. A folyamatos, aktív villámlás és az üvöltő szelek miatt Feriszt a hely inkább a Jupiterre emlékeztette, nem a Földre. Mindegy, gondolta, miközben felkészült az atmoszférába történő belépésre. Itt legalább nem kell megküzdenünk egy gázóriás gyilkos gravitációjával, meg egy csomó iszonyatos sugárzással. – Minden rendben odalent? hallatszott Apwörsz erőltetetten könnyed hangja a leszálló egység kommunikátorából. – Minden tökéletes kovanant – felelte Ferris. – Eltekintve attól, hogy öt percen belül megérkezünk az atmoszférába, tíz perc múlva újra tett fel ezt a kérdést, légy szíves. Hátrafordult, a legénységi részen ülőkre nézett. Nincs értelme elhallgatni azt, ami nyilvánvaló. Ez most rázós lesz. Esetleg kapaszkodhattok. Azt ugye tudjátok, hogy Tennessee rajong a régi zenékért és az antik tárgyakért. Tudjátok, mik voltak azok a bizonyos flipper gépek? Senki sem válaszolt a kérdésére. Jól van, ezt majd később elmagyarázom. Most viszont érezni fogjátok, amit a golyók éreztek ezekben a bizonyos gépekben. Bam! Egy szupergyors légáramlat megragadta a zömök leszálló egységet, és visszahajította az űr irányába, majd hirtelen, mintha meggondolta volna magát, lefelé rántotta, a felszínhez közelítette. A szerkezet irányítását nem mechanikus, kizárólag elektronikus berendezések végezték, Feris mégis kínlódott a vezérlőkkel. A leszálló egység úgy zuhant alá, mintha egy iszonyatos erejű hurikán testén haladna keresztül a középső, nyugodtabb szem irányába. A fények vadul a fedélzeten, folyamatosan szóltak a vészjelzések. Oram és Walter, bár mindketten bekötötték magukat, az ülésük szélét markolták. A hátulsó részben lévők közül valaki felnyögött, valaki más pedig, talán Rozentál volt az, fuldokló hangokat adott ki magából. – Ne ide! – kiáltott rá Rózentára a mellette ülő katona. – Az ég szerelmére! Nehogy ide merj! Nem lehetett tudni, hogy a fenyegetés tette-e meg a hatását, vagy a nő egyszerűen elszégyelte magát, az öklendezés abba maradt. Figyelembe véve, hogy milyen iszonyatos nyomást, milyen rettenetes támadásokat kellett elviselnie, nem tűnt túl színűnek, hogy a leszálló egység egy darabban éri el a felszínt. Feris minden esetre bízott benne, azzal nyugtatgatta magát, hogy ezt a gépet pontosan ilyesmire tervezték. Ez volt az a gondolat, amiben bele tudott kapaszkodni, ami megakadályozta, hogy ő is belezuhannjon a teljes kétségbeesésbe. Ez, meg a tudat, hogy a többiek élete most tőle függ. A többieké, akik talán most is őt figyelik. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy legalább a nyugalma morzsáit megőrizze. Újra és újra az elméjébe ötlött a dal, az a bizonyos dal, ami erre a helyre vezette őket. Végül azon kapta magát, hogy fütyörészik, a dallamot fújja. Ez egy kicsit segített neki abban, hogy lecsillapítsa az idegeit, bár ahogy a többiek a nagy csattogásban és hánykolódásban ő sem hallott belőle semmit. Ő nem, a társai sem hallották, viszont olyan közel volt a pilóta konzolhoz, hogy a kovenant higgyán tartózkodókhoz közvetítődött a fütyülése. A dallam hangjai szinte beleszúrtak tenesszi fülébe, miközben a monitorokon a nagy sebességgel a felszín felé tartó leszálló egységet szimbolizáló jelekre koncentrált. Még mindig hallasz, Ferisz, kérdezte Ferisz! Dallam recsentek elő a hangszóróból, az adás szakadozott, a fügy kék között másodperces szünetek támadtak. A hajón tartózkodók abban reménykedtek, hogy talán a következő, vagy a következő, esetleg a következő pillanatban eljut hozzájuk valami összefüggő, értelmes üzenet, de csend. Upwörsz volt az, aki kimondta, amit már valamennyien tudtak. Elvesztettük a kapcsolatot. Isten verte vihar! Gyűlölöm, amikor az elektronok nem bírnak magukkal, mordult fel Tenesszi. Ez volt azon ritka alkalmak egyike, amikor senki sem vigyorodott el poénosnak szánt beszólásán. Odakint valahol mélyen alattuk, az eszelős ionoszféra magába szívta a Covenant és a leszálló egység kommunikációját. A telepes hajó hídján tartózkodók elképzelni sem tudták, hogy a bolygó felszíne felé tartó társaik mind mennek keresztül.